Bismillah, Rahman, Rahim, Hamdunillahi, Rabbil Alamin, As-salatu, As-salamu ala Rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabi wa më nëntabiahum bi ihsan ila jomiddin. Allah në madhruar e falëndarojmë dhe vëtën për ti ndim dhe falë e kërkojmë lafdata dhe bekimet Allah u qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familin e ti shokët dhe të gjithë ata që ndikin këtru këderin ditë në fund të kësoj botë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 dhe gjitha përpjeket tjetër që nashmon nga kja, do të na siel edhe dëmen këtë bot, edhe hidrim të Allahu të zaugjel, dhe gjitha ashtu do të na bën që në botën tjetër të dalim të deshtuar. Për të kuptuar drejtër në cini kësa që po e them të nërua lezër, Allahu të bare këtala, e ka zvrit një surën Kur'an që ne se pako 7.11 herë në ditje lezojmë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 Shëruse, nga se Përgambinë i sasëllim i kamësua rashabët e ti Se aja në qofë se Ledzoat dhe këndohet si duat E shëran njeriun Nga qëfar dhe i smundi që e ka Por në qofë se padushim Shëqruat me përkushtime Kuptime me kështu mërat Por me gjithat, aja që duatë tem është hapse Hap kuptime Hap rukë të mbyllura Hap ura të rënuara Ngrit komunikim me së njerëzve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 Allahu Jalla Wala thot: "Ihdina's sirata'l mustaqim." Na urzë në rrugën e drejtë. E para kësaj, para këtij udhëzimi dhe para kësaj kërkese për për udhëzim i para pri një fjalë konfirmimi për Allahu Azza Jell. E që i bie të ndëruar nazar se nuk mund ta kërkojm ndihmën e Allahut. Nuk mund të logaritim në përkrahin e Allahut Nuk mund të logaritim në mshiren dhe udhëzimin e ti Në qëfse para prakesht Nuk i kemi kryrë disa konfirmime para prake para Allahut më nuar Do tëtë me një fjalë Nuk ka udhëzim falë Nuk ka mshirë falë I bje që ti duesh para prakesht Të jeshtë në nivel në duor të përgjithsis Të konfirmimit të duor para Allahut që ta fitash Udhëzimin e ti Nuk mund të logaritim në përkrahin e Allahut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 Drejtë rrugës Do në të po edin ka duhet me shku Mirë po Udhzimi branda rrugës Pastaj mund që me Ta humb arritjen tek Udhzimi drejtë rrugës Që i bia Se te edin si duhet me shku në Prishtin Mirë po kur të njësht me shku në Prishtin I bjen rrugës komplet kondërt A të garanton kjo arritjen qëllim Pa dushim se jo Dhe e këtë di se duhet me shkumë Prishtin Po veç dhja nuk mi aftan Duhet me njoft edhe rrugën që qëndim Prishtin Kjo është feja jonë Kjo është e qëka duhet Ta një dhe të, të angajot Me të gjithë dhe individ Për këtë arsua Thot djetari njëri Bën Kajmë el Gjozi Rahimullah Thot se Shumica e njerëzve Janë të pajtuar Rëdhisa vlerave Dhe janë të pajtuar Rëdhisa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 vrasës e njerët pafajshme të ta se kjo është punë e mirë, duhet përhapet, nga duhet të angazhemi sa të mund me prapë këtë punë. Ako kështu? Sko njëri me që më bëjt që thëtë kështu? Pavarësisht, a kofi, a s'kofi? Dyrë në gjakut, vrasët e njerët pafajshme, kur kusht nuk e pranë në botë, se është anti-vlerët njerëzore. Hajnin, mashtrimin, e kështu me rada ta. Andaj në konceptet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 që mështë të bëhem i nga ata që si përfacisht në gjyrosemi me vlera, ndërsa pastaj praktikisht i rënojmë ato. Përshamu të i themi se na muslimani imi drejt, e pastaj praktikisht me zveti e ushtojmë pa drejtsim. A është kërë regull? E ti kur thu i dina sëratër më sëkim, në surën fati, ha, ja, ti nga Allah o gjellora kërkën të dyjat, edhe me të botë të dashur drejtsim, por dhe me të mësu që që i bjenë me kuni drejtë. Ti kur thua i hdina sëratë në mëstëkim, ti nga lau gjallewala i thua se unë e dua bujarin, pa du që ti arab me mësu që shqibjen me kumbujam. Ti kur thua o zat i hdina sëratë në mëstëkim, fatiha, o zat ma bënd të dashur mshiren dhe ma bërë të uretur agresioni dhe ashpërsin, kur ti kështu nga lau lutësh, krasaj të ka lau ti kërkon që lau me të mësu qka mshira e qka është ashpërsia dhe dhuna. Këtu nga mësëra lau gjallewala po thash këtë nuk mund të arrim në qovë se nuk i kemi konfirmimit e duhra. Ti mund të të gjallaut sa duhsh i të nësratë mësë të kim, dërsa konfirmimin në nshkrimin e një marveshje me allon, ala se ke bua pëtën. Për marit u zimin, për marit tërke që po e themi, e detalet e tjera të shumë ta që kanë të bëjmë me këtë u zimë që po flasim për te. Cilë është këtë konfirmim? Kjo është a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 asë kush në tokë mësë dëgabën Allahot me i thonë faliminderit. Apo? Nuk po dojnë a me kënë mirënjës ndë Allahot. A e humbë kja meritin e Allahot për qenë mirënjës dhe farenderuas? Absolutisht. Nga sëllohë këtë nga ka thonë, për shambullë, ta këthejmë një rafën njërzorën. Një njëri meriton mirënjohje, ka bo mirë, Një njëri ka bo për të mira, ka kontribu për të mirë, i ka kontribu njërzimit. Por njërzit, njërzit me mashtrim e ndodhë, me akuzë, me shtifja, por ndodhë që ta këthejnë të kontrëzënë, mështë jenë mirë njëzë. Sënë, ja, jo që së në kebo mirë, po keqë në kebo. Edhe organizohen që kështë të shpallit. A dëmtohet që e njëri? Po dëmtohet. Jo për të ka lahë.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 I gjithë pëshesh në më shëruësi Në qëfë se njerë i qonë dhe thonë Një arabë, o zotë jonë Nuk përna duhet rahmetu e të mo Bëllë në kemë shëruë, falimin e në të përteje Rahmetu mos për po kemë qëhë më në thonë A dëmëton kjo rahmetin e Allah Kushtë dëmëton këtë rast Njerë i dëmëton Dua thëmë, edhe Malik jo më i din Në qëfë se njerë i thëtë Ju e dënjë Allahun Juve Allah në të gjykan A i lety vet ju e psejni fal, pse se një fal, a këni gjinu, a s'kenjë, unë e zdua Allah me më, më gjyku mu. Apo nuk, nuk dëmë u fal, pinë alkahal, bëmë punë qia, zdo më agjeru, pësa bëjmë këtë punë, pësa unë e s'ko me donë në gëri para laut, që s'u unë e zdalë para ti në apë. Allah ka onë t'iki medalë para ti dhe a e është gjyka të sëtë. Po kësë dënë medalë, a më varet dëshirë e njërit, a komë më gjyku para lauta për ju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 Na jemi duke u thu për të ka Allahu Gjallat Gjallahu Këtë e kemi përmenë gjithë më dhe e di njerëzit ato Djetar një orë Ibn Gjauzi Ibn Gjauzi Rahimullah E ka një liber është për ty dhe në shqip Gjëtia e mendime dhe Atyë thëtë Ibn Gjauzi kështo Të gjithë thë rrugët E kësoj bote Kalohen me këmb Përveq Rrugës drejtë Allahut Kaluat me një gjymëtyr tjetër Aja është zamra Tëka Allahu nuk shkot në kom As me ker As me arre plan Tëka Allahu gjallewala shkot me zamr Për ndaj Allahu gjallewala e ka Përmanur këtë duke thënë Jau me lajen fa umalun Walla banun illa men et Allah Bi kalbin selin Adit nuk bëndobi As pasurija, as djanta, as fuqija Autoriteti, as fisja, as azë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 Butjall për dy gjëra kryesore që i duen këtoj gjymtyrë për ta luajtur rolin e duhur për bosën kuptu diktu? Shumë e marrveshje. A e kuptuat deri këtu? Shumë më qartë. Mirë, çka i duhet këtoj zemrë pra? Dietorët kanë përmendur se një njerëj për të qenë i udhëzuar si duhet në atë kuptimin që tjetë Rabb Rabb i miri i Allahut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 A është të vërtet nga njerë të punojmë në të kundët në asoj që Allah ka kërku? Po ndodhë. Pse? Pse humë forëca e duhe restabilitetit që dushmërisë. E qëfar forëca na duhet? Edhe këto janë përmenur. Ta është kjo është ujri përgjithshme. Ka përstritje, po, na duhet ndo mëzdo konfirmimet. Djetarët e kam përmenë se forëcat që i duhet besimtarit dhe besimtarës për të vazhduar mëtutje para poshtë pa devijuar pa, pa lejthitër pa punuar kunder të nasaj që Allah ka kërku pe ti i duen dy forca që e mojnë stabil forcës e parë i kanë thonë djetarët kuva ilmije forcës e dijes që ka? forcës e dijes dhe dytës i kanë thonë kuva amelije forcës e praktikës dhe e synimit që tonë që se i kuptojmë drejt korës këna me gabu. Sa ma te për jemi të pajisur me këto dy forca, aq ma qëndruf me stabil jemi dhe aq ma konstruktiv dhe aq ma rapt mirë të allat jemi. Sa të na mungojnë këto, gjithë mund rezikohem me gabim, ma dje me gabimet mëdha që nësirin pasoje edhe njëve edhe muslimane. Të nërua lezer, e kem përmendisë se herë. Nuk është erasishme që në kuadrë të mira ajetëve në Kurën që janë, dhe në kuadrë të vjetë rasureve në Kurën, dhe në kuadrë të qindra tregimeve në Kurën, dhe në kuadrë të qindra madje mira dispozitave dhe reglove në Kurën, nuk është e rafsishme që në kuadrë të gjithë thaktyre,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 Nuk po kam dëshimi me i thonë thjesht atë fjes, se në finë tonë s'ka kërgjët thjesht, kejtë është e rëndësishme dhe e madhe. Po duha temë raport me disa tjera, në është pak ma, ma pak e rëndësishme. Edhe atën që të s'ka dhije, mund më boga bëndë madhe. A dërimi osinë një shambull, para se të vimi i kalzuk të pëzjëra, që, qëfar pasoja mund me s'jelë, mund gjesë e efortë së dhijës. Në një nga Rasta që kanë ndodhur ku në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është plagosur një sahabë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një sahabë Muhamedi është plagosur. Dhe ka marr plagë të rënda. Dhe çfarë ka ndodhur? Mëngjes kur është zgjuar, është zgjuar do të thot i papostrën kuptim fetor, kanë i morr gosom ulë. Më u plagtëron ai kjo, çish më përdorui. Kësos diçka punë apo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 Zavënsim i ujt Kër s'ka ujt me dhej Marëm abdes ose gusëm A banë me martë e mumë Këto një asë banë Ujt ka ban, sa dush Plak, plak, dhem Pari të ladut me dhim të sabër Apo, edhe Laju Njëri që ka pasë me bu shukët për i thënë laju Ashtë ladhe ka vdik I është përketsu gjendja Plagët janë rrit Gjagder dhe është tu Udik njëri anton. Si pasu e qka fitë Si pasoi që njëri, regull, ti, trajiki, tham, la, ju, la, u la u, njëri, po tutmulo. Në rregull, këta shokët e tij, se morën këto shumë tragjike apo. Nga i tham lau, lau 10 herë, më saktim të lëhato dek. Apo fjalori për det shumë i neve apo. Ma lau ka caktuar me dek. Alhamdulillah. Hamna u dek. Tu tu lau, tu tu kriuun Allah të, të asojë. Ky është perceptimi shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një thua i tyre është maj mirë se këjtë nga qëtu, të duhet të. të kuptu një drejtë situatën, nga zdo punë në kanemri i marim hajgara, i marim sa më rëndësik e punë, harin shala, a në kuptani, e diturijat të mundësëm në kuptu ashtë, harin shala, a duhet dikuit mi kalzuse, ti ke bo fajtë madha, të. qështu pe i ka mërësëm jo vonë, që ka thanë këta një zhëllatë? I thanë loju, se ka ujë,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 Çunqë ju shumë i butë ishte, shumë i mëshirshëm ishte. Në këtë situatë kur rrezikuai dia dhe kur keq përdorri dia dhe s'të pasoja muslimanëve, se dgjënire. Ai do të them me marr kësh me vdekje, mos e keq kundali kët. Ma caktim te Allahu duke thënë se keq kë, problem kët pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Apo e tham i fjalë që vallahi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 Thanë, la jo burë, se që këmë e bërë, se këti me la, të bërë, se këmë e la. Qka i thanë përveç asaj që Kurani e thëtë? Kurgja. Qka i thanë përveç asaj që Suneti e thëtë? Kurgja. Pasoja që i përjetoj që njëri. A e shingta që vendasën? Ju, ja kështë aktu Allah për para kur ka me dhej që njëri. Dhe Allah i bilaj te jemë me përmarë. Mërë e hiqë për se për e gdhinë kështë me dhej që njëri Mirë, për këtë aspekt të besimit e amor parasysh, përgjambirë, e që kjo më rëndësi këtë aspekt e amor parasysh me thonë, caktimi Allah bura të të rërëm, më zbani që veç caktimi Allah, a tha që thonë shikoni që ka tha e vran, e konsideroj vrasje për gjigje nga bim që sa naltë e qaj kur punuot pa dhije tha e vran e lame që ka që Tha Allahu, Allahu i vraft, vëllemi binë në roze që ata njerës që e kam përtu që doa, kështë me pranu qëfar dëlejtë denime, me i rrjep, lëkurën me o rrjep, me othu i kontë dhe dhërët, kështë me pranu veqa doa mësë meni për pe pe pejgamberi s.a.s.a.m. Adin që ka dëme thonë, me thonë Muhammedisëm Allahu të vraft, edhepse, në fund i amnestaj pejgamberi s.a.s.a.m. Në fond, jam nëstoj, nuk është e ka që i është po. Por në moment, deshti të atërëgan një mësim të madhë. Se, kur bije fjalla për forcën e dijes, nuk bëtë hajgara pëta. E përsa të, të zbënë hajgara? Po, që ku e këni pasë pejgamberin sotëm, që t'je bakë më largë? Apo? Pëse nuk e vete pejgamberin sotëm? Pëse nuk e mëre parasysh pasojat? Nëse ka mundë si mushtus munja. Përsa nuk e vete pejgamberin sot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 e pa ditin gjyç djalin e vet. Pse? Pse ai me namazin e tij? Ai me agjrimin e tij nuk i kryejn te obligimet bashtortore te ndajgruas. Sot me fol musliman per obligimet bashtortore duket hajgare sot. Apo? Bom Beit i ti, a Amr ibn Asin, nga ashab te mrai, qe ndorren e tij Allahu e që ka shtrua Egjipten. Se ka cfar burri u kon? por e ka paqë po djali vet spikriu um mbligimin te grus jo per shkak se po rin me shok te von natën jo per shkak se po shetitsh mundha jo per shkak se po rin për... jo, jo per kët pun pse po falet fali, të të. Të sallëm, përdalim, për neket, te skihej mu follih hier do bote ti rafter ku shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikonin gjyjtas po dalin babë bir para me ne kët babë bir gjygj te muhammedit sallallahu alaihi wasallam pse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 Në momentin kur i pasardhi si ti, një nxënës i ti, i kishte përkufizuar krejt fuqinë e forcës së tij vetëm në ibadat, duke lënë anash obligimet e tjera, e gjykoi pejgamberi (s.a.w). Edhe pse bëhej fjalë për namazet e praxhelit. Ajeni tu kuptuar për çka u bua fjalë? Nuk e olën te pejgamberi (s.a.w). Me than, haj se gruzi bua çar Allahu, than gruha sape. Apo sikur të plot e nënçmoi punën e, e, në pun e gruas. Apo Gjemi po shoham dikush mi ka zgju grua se ti se vnohem, mos u mërzit se vnohem për shembull, ata musliman e devoçim rathihen e aburrit që ka kapur. Apo çështet e pejgamberi alay salam, kush era ke burrës ke burr. Prandaj ne kemi luajme kuptuar drejt lëkit njëri se ja kemë ja ja ja, ja kemë shëmtuar dhe biografinë dhe dhe historinë dhe me sillet e pandërgjeshme që musliman ti bojnë gjithë këtë. Qërë i këburë me këkerë, qërë me këkerë. I tha zëbën që shtu me ava. Zëbën, une në gjinoj dit për dit. Jo ka unë të honë të ejte. Për të të të të jetë, dhe në të jetë, jë këthej. Apo, katër javë i ka mui, të honë të jetë, i bjenë të jetë. Parëmëna, jo gjysë. Apo? Po, ma shumë se në të retë në cënë dhe jetë. Të jetë, balë. Balë. Aja Rasulullah i një les të thij, unë e mëja Rasulullah, që u në të të të, para, vallaj, këta, po shtyët me pejgamberin, pëngjinej ma shumë, jam mësë gjine ma shumë, mi pa të dikosh, qërkë kësh me cilësu pejgamberin, së sa, salem, marë miki dinit, kësëpële njeri me në në në në në, a po, spële njeri me në në në në në, po spële o me në në në në në në, se të në në në Tha, shtoj dhe tri dit gjatë mujt afëm. Dëmët dit, po. Jënë i, i lesë të ti, jërë, sërë Allah. Unë e mujë më lojë, mujë ma, loj, ma shumë. Tha, sum johë mën, u aftër johë mën, s'ka më kompromisë. Një dit në gjina, një dit bë njëftar. Mësë në gjina. Që i bjenë, 50-50. Apo? Se një ditë po punit ju i bjenë, 50% në gjina, 50% mësë në gjina. Në gjina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 me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po kush të kam mësuam u fal natë në vllaftën. Po të kam mësuam Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, apo? Pa po ke pas mundsi mosh më marr vesh mirë mësimet e tij, po ajo pat po të kallzon që kesh që më arrash se kur të kumvon që ç'është ç'është e kompast për çellëm. Ja për mirëson? Andaj i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Falo sikur se Davudi alaihissalam." Edhe mos gabon më shtu më. Uqri puna pjesën e parë, falu, flej, pastaj, falu, pastaj, flej, pastaj, falu. A me ju mësë me më flejt e që, s'ka kështu. Mirë po, këtë ders, Abdullah i bënë Amër i bënë Asi, se merë kje veshtë aty, a i u nëshrua veç për shkak të autoritetit për i gamberi sallat salem, ju më pse u bindë, në të kuptim se, s'më kemë mërë eshtë, pse për më nalë për i badetit,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 S'më e ke tani më për me gjumtit për vetë. S'më e ke. Më ngjinu në deponitë u botë më. Po i vi ke keq me prish marrveshën që kishte dhënë pejgamberi sa selam. S'më e ke mu faltash natën ose u fol për para, u laj s'më e ke. Se se ke shpara mënu ose mund të më ploqë në hera atë. Edhe vajtej ke në mes në shokëve të tij theke, ja lejtëni kabil të ruksat e Rasulullah. A te ke shangu në vakt pejgamberi sam, tash shka me hiqafta. Apo e për mësë me thonë të kësha ngu, e të kësha bon, na duhet forcë e dijesë atën. Që në nënkuptan, këto pës zyra që i ka përra në Ibn Kajim e Rahimullah. Cëtë jënë këto? Pës zyra. Që përbëjnë forcën e dijesë. E ushqenë, dhjenë me forcë vazhduushme, që gjithë mund me të majhë stabilët qëndrushëm. Cëllat jënë këto pësë? E para thotë, Ibn Kajim e Rahimullah Kjo është teme gat, e teme madhe, veç për du mi o thonë shumë shkër të meshtë të në rola zërët. Ju që ditë një këherë që është pejga mërë somi ka bërë dësjelje, që është ka mu që është njëri me bërë të. Për shambu. Për shambu. Në medinë e u kënë njëri ka posamë, Abdullah i bën Seluli. Që të ka posamë? Kjo ka që njërë si koka e po thëmë, koka e n problemeve, trazireve, që i ka bun kab, jo ja me dine kunder pekamberi s.a.s. Vesh, po du mi ha thonë tri sene, që ka i ka bo kjo, ditë për ditë pekamberi s.a.s. Jo një ditë, dhatë vjetë në radhë, ja ka bo që shtu. Me në rast i ka thonë, të rasha qenin të një të hanë qenit të jopëtën. Kune i ka thonë qenë? Kune? Muhammedis s.a.s. Na të kuptim, je ordhë, bargs brauzor të kaçit popullit nat kna moat me buk tash tash na kemi kry këto ato. Që shtui tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa Muhamedi sallam kishte shuk që për një ç, jo për çan, për një ç apo ishin gjandja bajgë do punoam me votë. Pastaj shpifi për gruan e tij, që kemi fol tur në xhami për këtë punë ato. I tha gruan e ka lavira. Subhanallahu. ndonj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 E deshi gjybe, që që gjybe që ka pas, e deshi. E që pëtëm i ki gjybe, tha pështilën e me të qëtë njërë e tërën. Herë, surë Allah, me të pështilët e bubekër, ojë, ojë, pegamber e latë, me gjybe tonë e pështilët e bubekërën dhe omeri, ju kë, pështilën e. Pështilën e dhe vërasnë me gjybe në temë. Pse? Ndo është ta përhatër gjybe së temë, Allah i ja falat Pejka të një fuqi Pejka E njëhtë Allahun Azot gjellapë të Allahu gjellahu ala Dit për dit ka që se ropë që eshajnë E dhë opet Jo e që i pështil me gjybe Allahu Apo i pështil me tesha Por edhe me buke me ushqime me tëtë mirat A ka njërzë në tokë që Allahun e mëhojnë Po allat dit për dit A ka njërzë në tokë që Allahun gjellahu Dhe finit ti ofendunë Po dit për dit Aja u kanalë Allah bukën e herë? Kur? Jo jam. Në që dunja, hanë i dhe përnjëftën. Aja një ofëtja Allahun, andaj u fëllë që shtotën. Fakti që së përnjohim Allahun gjallë u ala, pas edhe, mungese e këso e dije bën që, në bënë që, mësimi si duhet. Andaj forët se e diturisë në kuptan, njohin Allah me emrat e ti, me cilësit e ti. E dyta, njohja e vetë vetës. Me njohë vetën.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 Vëshë thurën Intriga, thurën Komplote, kundërsoj fushës të aptëm Qush me mujtë me shti njërë Me boni gjuna, me boni të kjeqe Apo? Edhe një fushët qëhet Fushët qëhet lewama Qërtose Aja, së është e përcaktume Hera me këta, hera me këta aptëm Me një vetën njeri Se cili aspekt të kaj është Nga dhënimtar Cili aspekt të kaj është Që është në pushtet e në fuqi Me një vetën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 Me dit për shembull, a mund alkit punë benzinin më mush, as ka gole se ç'kjo që e ke këtu karburant çante pumpa tjetër? Për shembull, nëse thot thot ajo ajo u zot jotë mos e gjithë se tani do 200 km nuk ka më pumpë benzini të jetë në rrugë. U zusi. Dituria për rrugën dhe për shënjet e rrugës. Dhe e pesta, dituria për rreziqet e rrugës. Apo për shembull, ki autoban ku mundsh migro për 1900 km në rrë. Mirpo, shënet e rrugës rrezidh kalzojnë që mës dhjetë kilometrave ka ngushtim të rrugës, për shkak se po bëhen riparime. Ruhu dalle shpejtësinë. A ka po përpara të kalzojnë 80, 60, 30. I respektojnë rregullat e rrugës, nuk të befason, pastaj atje riparime rrugës ata. Pse a pse e ke nguh, e ke nall shpejtsinë? E etjës konform shënjava. Nuk e nall shpejtsinë, i ignorojnë shënet e rrugës, përplasën atje poshtë, çafon ata. E tani thuaj, këto rrugë gjithëpiprishin, jo të kanë kaldujë si peprishin, pse ke ngu? Ai të ka kaldujë si peprishin ugodën, nalesh becin. Na duhet këto dia, na duhet. Mos me respektuar atje 80, 60, 30, 10, ti nici në groh. Ha më kësaj apo sik çurva saja, po sik çurva tani çabot. Njohja e eh, fshaneve të rrugës. Dhe njoha 10 metra të rrugës. Ktu na duan, na na, na më shtut të mort. Çi kjo është dieta jone? Ta njohim Allahun ton. Ta ndajm vetvetën tonë, tmetat tona, ta ndajm rrugën për te Allahu, të ndajm rreziqe të, të rruhemi, mos devijojm, mos zot nga rruga, çka kjo është puna jon, çka kjo rruga jon, çka ky synimi jon, çka që ky qëllimi jon. Çka që është çka ne kërkojm gjdo individ besimtar musliman dhe muslimane që të mirdhë me shtëpun. Me dije. Kur kjo të bëhet, ç'është duhet forca e dijes pasoi vija, forca e shtytjes, e motivit, e praktikës.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 Apo, ose arktim me bo, hajtë për shambull, disponën e pak, kalëzën e pak, dhe që kanë gajta, pe kanë belësot. Kjo Allah, historiat i së është për disponu të ty, është obligative, barë që jetësure, ki që tu në obligimit e tuja, me që dushë më morë. Pra ndaj të nërë lezër, po të përmbyllë këtë duat të në dhe që kanë. Në hadithin që e transmiton Bukhariu në sahihun e ti, ëra muslimin sahihun etjapun hadithin bukhar dhe muslim çka ka rzemtu Abu Musa al-Ashari dhe Abdullah ibn Masud dy sahabe bashk son se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sallam çka ka thon do tju vie njerzve një kohë ku paksohet dituria me herë si pakut s'ka dije jo çu u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 andaj ka thon elektrul herx shtohet herx thash disa ulema kan komentuar se si, do të thon çka shtim të vrasjes e xhakdirit allahun e rujt allahun e rujt çu ka thon pejgamberi mi se më mirë më i dal allahut me çfarë do gjinoj se më i dal me xhakd të pa fajshim çe ke dera vet ça dush bën në dy në malet as se më bukit punë atë e disa ulema nuk kanë pëlqyer që kët herxhin e kan komentuar edhe me diçka më të shtungur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 Kur, për shembul, ai që duhet me kohën, që tu në vend punës, e gjonë që tu. E që apë po lipë këto, ola këto ma dritë ka ka. Paso kjo punë ma dritë, ola. Kjo punë te veni. Si kur saj që i ka hum një sen, tërë e ka lipë dritë. Apo? Edhe pësat tërë dhët me lipë, se që tu është. I ju me shku të drita për lipë, se se gjonë kur, edhe pëse ka ma shumë dritë avta. Ande ku njerëzit nuk jenë te veni vetë, sot ka sh ka njerëz që kallzojnë për islamin, për Kur'anin, për këtë. Ai tjetër, ai që duhet më kallzoj për Kur'anin, ai s'është vani ti, apo ai tjetri shoq, jam pshitë vana ta pun. Mund do të ndodhin trazinat. E kur ndodh kia kur dija s'an vëndat. Andaj në për të siguruar vetes ton mirçjen, sigurinë, rahatin, udhtimin e sigurt që Allah xhalla uala duhet që timit pajisë me forcën e dijes dhe me forcën e motivit.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 Se si kushe të thash, edhe knëtësia Allat është vlerë që si ketë një rësynuin Në përgjësi, po në detale Pas taj në dimë, begi këtë me gabuap të Se si kushe i si cika atashem bujtë E me hershëm të Kose Andaj të për i gamberit sëllallahu a.s. Andajtë në rëzër për ta Arritë forcën e diturisë Dhe forcën e praktikesë dhe motivin E shtytis për para, për me jes dhe Allat azogjel Gjitha këtë në sebepe, nbi gjitha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 që lumtuar dhe kërkuar për identitetin tonë musliman, kush jam unë? Dhe cilat është rruga ime? Hyri jashtë përmes kësaj hapje, tek kësaj sure dhe këtij konfirmimi që Zoti xhallahu ala e thanë këto jeta. Allahu na udhëzon në, në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu ala na dhajë dije dhe forcë për tës mëpara. Allah na ruaj nga çdo lajcitë të devijim dhe keqpdrejim i dijes. Na mundsoft Allahu që të pajisemi me besim të pastër dhe vepra të mira gjithmonë duke qenë në kryjet e dityreve tona, ndaj Allahot, dhe ndaj njerëzën në përgjësi. Nekaj që përdofën për sonte, zotë i shpërblevt, o sallallahu ala Muhammedin wa ala Ali, o sallallahu ala ala sallam, më të simin këthira.